Në nërë bëllë alë vëzë më simit një pak të gjatë sotë si rëndë në këlluarë përshatë se dijonësiojë nësë të qështë qështë që në në filojmë direkë në shonë. Alhamdulillah, na ahmadu wa nasta'inu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu. Na'udhu billahi min shurudhi nfusinu, misiyyati a'malina. Min yihdi illahu fe la muddilla lah, mi yudlil fe la hadiya lah. Wa shadu an la ilaha illa Allah wa ahadhu wa la shreika lah. Wa shadu anna muhammadun abduhu wa rasoola. Lysandrurur. Majda me shpegi minne fedvas shaykh al-saim ta'imiyasni nidhe me grupe tuhumbura. Folem radneka lur per khawarijid. Majda me shpegi minne fedvas shaykh al-saim ta'imiyasni nidhe me gr nga që shikërësim të i mje ka folur për ta, dhe sot do flasim për murgjiet, insha me lejnë allot, përësus se i bënd të i mje ka të reguar dhe në bazë të bazët e grupëve të humbore dhe ka të reguar që atën 4 ose 5, dhe i të reguar mësim në arshëm, dhe ka të reguar që në ndërkëto janë edhe murgjiet. Shqë që e, ne e kemi lënë që një mësim të bëhet të veçanë dhe mëmërto dhe pse kemi folur dikur për ta, në disa Por ndeshë të bëjnë një përm ledhje të shkuur të këta këtë para sush njëri u nëmë përqa bëhet fjarë. Edhe se disa vlejtë e kanë kërkuar dhishka pëtili, që të shumë. Shunje fojnë në randën këllur për hauritjit, kurse mërgjit e në kunder të hauritjve. Edhe mërgjit ka ndalë si rezultat kunder përgjit jesën e hauritjve. Mërgjit e në grubi humbur. Si kurse hauritjit e në grubi humbur dhe mërgjit janë anë e tjetër e humbjes të khauritjme. Khauritjët të tëshim, gjithë dhe person që bën një gjunaf, a i dhe nga feja, përshat gjunafëvi që bën, edhe pse të gjunafë nuk e në kufrën dhe dhe dhe, para ta i qunë një gjithë dhe gjunafët kufrën nëzirë nga feja. Kurse mërgjit, nuk e nëzirë një, një nga feja, edhe si kur a i në të lejnë një pjesë të madhe të fejës. Imani sipas xhaurive është me fjalë dhe me vepra. Sipas ehli sunnetit gjithashtu i mbanish me fjalën dhe me vepra, kurse sipas murxhivve i mbanish vetëm me fjalë dhe me besim në zemër, nuk është me vepra. Ehli sunneti thotë i mbanish me fjalën dhe me vepra, ose thotë imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Xhaurijtë gjithashtu thonë i mbanish me zemër, me gojë dhe me gjymtyr, kurse murxhijët thonë imani është me zemër dhe me gojë, nuk është me gjymtyr. Shto fillon problemi murmurxhive. Kur dolën haurixhit e thon çdo kush që bën gjunafe të mbadh të vogël e del nga feja. Murrxhit për të kundërpërgjigjur kundë këtyre thon jo, nuk del nga feja njeriu për shkak të gjunafeve, edhe te i kaluan kundërpërgjigjën e haurixhve e thon nuk del nga feja, edhe sikur ti li të gjitha detyrat islam, e Islamit, veprat e mira që janë vepra, detyrat që janë vepra. E sikur ti li të gjitha. Fisjata pranuan që, që njeriu mund të quhet musliman pa vepra fare. Dhe pranuan që njëri të quhet besimtar pa bërë asnjë veprë. Khawarixhet anzin njeriu nga feja. Pa qenë i till, i dal kurse murxhitë e fusin njeriu në fe, edhe pse ai ka dhënë feja. Kështu që murxhitë zgjëruan kufirin e fesë më shumë se çdo dhe futun feja të që janë në fe. Kurse favoristët ngushtojnë ngushtojnë kufirin e fesë dhe nxorrën nga feja të që janë fej. Kurse kufit e fejta më janë ndëmit të kësaj në mesdjerimin e murrgjive dhe ngushtimin e favoristëve. Dhe kjo është mesatarja, të cilën na ka urdhëruar Allah ta kemi. Kjo është e Kur'anit dhe Sunetit e Xhmaw. Kështu që Problemi e murxhijve është problem i madh. Madje ka pasur selvë që kanë mos thënë për, për akriden e murxhijve. Që ajo është ë ka pasur disa perselve kanë dhënë akriden e murxhijve, ajo është më e rëndë për umatin islam se akide kaourizëve dhe më rrezikshme se akide kaourizëve. Një prej tyre për shonë se fillon është Imam Zuhri, thotë, nuk është shpiku në islam do një bidat më i dëmshëm për muslimanët se akide e murxhijve. E kanë qenë disa selef që akidën e Murxiveve për, për një nesh më e frikshme se akidën e Khawaridhëve. Sufjan al-Thauri ka thënë për akidën e Murxiveve, ajo e ka e ka bër fen tepër tepër të dobët, e ka dobësuar shumë fen. Në faktish kjo është edhe në realitet, shpar në realitet domethënë që Murxijit, edhe akidë tyre, është akide e cila e shkatërron fenislam. Kjo lloj akide u përhap dha këtu në vendin tonë qone komunizm ose përpara komunizmit, deri se që dhe që që që i çon njerëzin deri në lloj pike që ato të besojnë që musliman quhet çdo kush që pretendon me gojë që është musliman, edhe sikur mos bëj asnjë detyrë të, të, të islamit, edhe si rezultat ku i çon njerëzin e këtij ideje, i çon që, që ato mos shkojnë fare në xhami. Edhe më thellimisht, përfundimisht, xhamit u shkatërron fare. Kush ishte, kush ishte burimi nga Akide Murxive? Prandaj edhe se Levët thoshë nga Akide Murxive është më frikshme se sa Akide Khawritçë. Ai sa këtë lloj këtë lloj detajesh e kanë kuptuar edhe këtë lloj detajesh e kanë kuptuar edhe edhe mosbesimtarë edhe çafirë treguohet që kur ka hyrë Napoleoni hyr në ka hyrë në Egjipt e kuptoi që Akide Murzivësh akide që e mbështet shumë pushtetin e tij E filloi duke i mbushetur ato këto murxhive dhe mbushetur murxhive duke i nxjerrë që ata në dietare me radh, që të mbushin njerëzve mendjen që jeni juç musliman në çoftë me gojë. Pse? Se kur ti thua njerëzve që unë çdo kush që thos vetëm me gojë musliman, jesh musliman, atëherë kjo i hap rrugën çdo kujt, ti bëj ç't doj, ç't do veprimësh doj, kur thën ç't do ç't do të, të bëj, edhe pastaj të thot njerëzve me gojë musliman, atë të, të ski drejt çizatsonosha të, të asta prekësh asta luftosh as sa s'mes rradh. Prandaj Napoleon, nga i kishte kuptuar thëllësi ç'u bëri kur hyri në Egjipt, hyri me Allah i Qetishme, dhe shum, shum, shum një lloj çuditshmë, edhe shumë shumë keq, shumë njerëz zgjuar, hyri në Egjipt e e kuptoi se ç'a problemi kanë muslimanët dhe kush pikë aty e dopë dhe u tha: "Un tha jam musliman." Un dëshmoj tha se nuk ka të dhuar ti veç Allah dhe Muhamedi është rob i dërguar i Allahut. Edhe Masai dolën urgjë edhe tjerësi vonë aty thonë ky është prinsip besimtar s'lejot i duftot edhe nuk ngritën dërë farë e farë a pësëritër këndërtitë përsa ishte pushtus kësha arë përta pushtuar kësha arë përta pushtuar në të vërtet akide mërgjive që i këllë e akide është shumë shumë rëzikshme mbremi është ajo këllë e akide sot ka gjithur për hapje dhe, ka, ka gjet, dhe më thënë në tok pjellohër të njërzit sepse është vetë natyra e njërzve e cila do të tërheq sot më vetë apo sikosh do të thonë koha, ambienti i përgjithshëm, rrethana të përgjithshme e kanë shtyrë njeriu që t'anojë nga ana e luksit, qetësisë, rehatisë. Edhe kësaj kësaj gjendje i përshtatet akide murgjive. Nuk i përshtatet akideja akide e pra haurizhëve, do njerëz të fortë. Do një akide e haurizhëve do njerëz trimë, do njerëz që çhenqon as për dyas për gjiti tjetër. Uthon, përndryshe haurizhët kurdo në dolën konë sahabëve. Odon dhe profetullallahu slem thoshte për ta që ata adhurojnë shumë Allahun, falin shumë namaz, agjojnë shumë shumë agjojnë në file, lexojnë shumë Kur'an, kupton? Shkjo si një që një shumë të fort dhe të tillë sikunë atyre rallë gjen në dynjë. Por edhe këtë xhaurishën përgjësi nga që kanë qenë shumë të ashpër, nuk gjen në përgjësi, nuk gjen domthonëh përbapit të njerëz, nuk ket shumë pak. Kurse akite murgjive nga që është akite e cila domthon anon nga rehatia, për këtë arsye dhe njerëz e pëlcin më shumë dhe anojnë më shumë nga ajo. Por ne dhe e gjen përhapi të njerëz të shumë të mballë. Prandaj historikisht akide e murxhive ka i qenë ndenë dhe, dhe vazhdon ndenë për të përhapur te njerëzit të përhap më shumëis. Dhe njeriu dashje po dashje nga natyra, nga rrethoni, nga mjedisi që rrethojnë mund të jetojë nga këtë murxhi pa kuptuar. Ne këthe kam vërë vetë duke biseduar më shumë musliman, në kontekth ndryshme, e kam vërë të ligjeje, në që nuk e studiojnë akiden islam të pastër, ata bien në akiden e murxhive pa e kuptuar. Pa e kuptuar. Kjo është shumë rëzishme E kam pytur Në dhërib në shumë e ilin është një presen e dhe Prakite në murgjide Dhe ka thënë Kjo është një feje cilë u përqenë mbretërve Pse u përqenë mbretërve U përqenë mbretërve për tisarësue Para Se që të gjë është tolerim Lishëm Lishëm të gjë, pak u fi E dyta Me këto loja kide Ata kanë mundësit zaptoj, i zaptojnë njërëzë shumë kohë dhe t'i kënë në pushtet. Thotë, rëka bëjnë në miskala, një për se levë, te ka të reguar në bëtta, në liberën e libanës sugëra, faqën qënë qënë qështetre. Thotë, u amën mërgjetu fa aladini lëmulluk. Thotë, mërgjet janë në fene mbërjetërve të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t më rëgjitë përgjësit, që thodhë mbreti atë e kanë feja ta. Që thodhë mbreti, që thodhë i parë i shtetit, presidentin, mbreti, halifja, që që qënë ata halifej gjoja, kjo është feja tyre. Kjo është të përhanë Allah që dukshme shë i qartë farët e këta. Në dhe shilë lësëm të mje, ka tërgurë në më gjmullë fëtawa vëllimi nëmër 28 8, ose 29, faqëja 508, e ka më mëndë të të libër e që ehli sunet janë mesatar ndërmi xahourit dhe murxhive në në pikën e bindjes ndaj prisave sot e vetë mia xahourit nuk u bindën prisave fare duke pretenduar që e fqarë, kan, kan të, të, të, pruar, të, të janë gjynë fçar xahourit domethënë kanë kanë një natë tepruar kurse murxhiet kanë bindje të tepruar te do të vetë mia ehli sunet janë mesatar shumë të u bindën prisave në gjë që janë ndëjuara dhe, dhe nuk u bindën atyre në ato që janë ndëluara kurse xahourit s'u bindën hiç o dhën ndërsa murxhjet u bindin çdo gjë, bindje absolute, bindje verbëre. Kjo është von pjesa e kisë murxhit. Prandaj dhe kjo lloj akide është e pëlqyer tek tek tek mbretit të shtetit. Sepse kjo është akide i cili u mson njerëzve verbërim. Akide që u mson njerëzve verbërim, prandaj është shumë e keqe. Kjo lloj akide u mson njerëz që ata të largojnë nga feja, të bëjnë çot duan, po thënë me gojë jam musliman, do shpothosh në zerxhanevec. Ëm rregull. Kjo është i si hyrje për të kuptuar se përcajmë me çka kemi të bëjmë, sepse do të them se si ter mbase nga që nuk përdoret shumë nga Hoxhallari dhe fatkeqësisht, fatkeqësisht po them unë domosdoshmë nuk di çet të folur, çet të folur gjerësa gjatë lidhje me këtë akide nga Hoxhallari, përgjithësisht. Mund të fol dikush tek tek, domthonë i msim ose shumë ngushtë lallale më shkolës së shkol, por nuk di çet të fol gjë për të llojje për, për arsye sepse e them të llojjeje sepse kjo është shumë rrezikshme, thash kur thash se nevet thonë që më rrezikim zakin e haurritshve. Domthon është çështje shumë malve. e madhe. Edhe megjithë nuk është folur, duke ditur që kjo është shumë herë më e përhapur sa kitë favorizues. Akite favorizojë doni për hapin e saj është dobët. Po them me provojën tim që kam pa vetë. Jo se nuk ekziston, ekziston dhe folën për të mësimin e kaluar, por akite murxhive, nëse do të themi për shkakun që favorizojnë për hapur disi akite murxhive është për hapur shumë fish, shumë fish. Madhësht natyrë e njeriu sot, njeriu sot me rrethana që rrethojnë e shtynden nji do të di çka janë kitë murxhive. Atëh murxhijet janë disa grupe. Grupi i parë janë ato që pretendojnë imanin vetëm në zemër, imanin vetëm në zemër. Domthonë po që i se ke besimin në zemër, ti je musliman do të shpotohesh takullot në gjykimin. Edhe sikur ti mos e shprehësh me gojë, edhe sikur ti mos bësh asnjë vepër me gjumtur. Ka disa detaje këtu nuk duhet të zgjatem te fto se nuk ështëu qëllimi. Ne kemi ful disa mësime për çështën e akidës së murxhive. Grupi dytë jan ato cilë thon këta grupi par cilë thon imani vetëm me zemër ta janë xehmiet xehmiet e disa grupe që u ngjajnë këtyre xehmiet thon imani vetëm me zemër kjo lloj ide është akide shakide, shumë keqe. e keqe do të thotë sipas saj madje xehmiet thon imani është vetëm njohja Allah e Allahut në zemër ndërsa sipas saj i viqëni iblisin që ka besimtar iblis që ka besimtar ose iblisi e nje zotën Rabbi andhini la yum ba'athun o Allah më lërtë ditën e ngjalljes sot ose në ditën e ngjalljes Allo, bibi ma, gojten, jazodin, mua, ritojtë, në drejtositë do mundot. O Rabbi be ma'ghwida, ja Zotin, po shkaset tim humbe mua, do një drejtosit, unë e njeh. Ata që ka besimtarë blisë, sipas sipas akites së tyre. Edhe pse ata nuk e thonë këtë gjë, por ky është rezultati i akites së tyre. Grupi dytë janë ata, janë karramiet, të cilët thonë imani është vetëm me gojë. Nëse një person e shpreh iman me gojë, edhe sikum mos e besojë me zemrën që të besimtarë. Edhe pse këta thonë, këy në në botën tjetër quhet është në zerr gjehenimit por ata e qujmë besimtar, nëse ishte vetëm gojë, imani. Grupi i tretë, këta janë adai quhen Murjijetul Fuqaha, edhe këta janë Murjijet më të njohur dhe për këtë kanë folur selefët. Gjithë të fjalë që përmendën selefët tani, edhe të tjera të shumta sipunë këtyre, të gjitha për këtë grupin e tretë flasin, quhen Murjijetul Fuqaha. Murjijetul Fuqaha, Fuqahat janë dietarët e fikut. Edhe kanë quajtur Murjijetul Fuqaha sepse këllëu ekite ka qenë për hapur tek tek dietar te fikut të kufus siç ka qenë më buhanifja profesorit i Hammad ibn e Bisuleiman etj ka qenë e përhapur ky lloj kitë thuhet se i pari që ka që ka e ka përhapur këtë lloj kitës se zirë, ka nxjerr datit që qend dherr me 1% qysh e dherr ky që i sheni pari që jena udhuru si mall ky ka nxjerr i pari e, e, murgjive, thuat. Thuat tjetër, këtë në ë murrgive kështu thuhet thuhet dikur tjetër po këtë kryesim i njohurit Është e rëndësishme kjo vetëm në raport tek dijetaret e fikut, edhe prandaj e kanë quajtur, kanë quajtur murr xhitër fukah. Ata besonin që imani është me zemër dhe me gojë, kurse veprat nuk i fusin tek imani. Kurse u thashë eshtë në sunetit çë thot, imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Domthoni imani përbehet nga 3 pjesë. Kurse pas murr xhitëve, dyra e tretë dhe, dhe për këtë flasim se sikur sa ato dy tjerë janë më larg, ata janë më larg. Ato gjithë thonë iman vetëm me zemër ose vetëm me gojë tanë më larg, por flasin por ta që dukën si më afër. Këta thonë iman me zemër dhe me gojë, nuk është më gjymtyr. Sa si punë e këtyre është Ahmad ibn Sulaiman, Abu Hanife dhe tjerë. të tjerë. Lë, Këta e foshin këtë lloj këtë lloj gjeje. Gjithashtu, ky është domethënë që është akide dhe është sharive dhe Maturidive. Mirë po me një dallim që akide Maturidil dhe sharive quhen, ata quhen murxjet e filozofëve. Dhe ta kam disa dalimet vukle me këto lakitën e shari i këtyre murgjive të fukahave. Shë që ata janë katër grupe, janë gjëhmiën që i thonë imanjën vetëm e zemër, janë këramiën që i thonë imanjën vetëm e goj, janë murgjitër fukaha që i thonë imanjën shë me zemër dhe me goj, dhe janë murgjitër, murgjitër mutekelimin ose murgjitër felasin, murgjitër që janë filozofë të cilët thonë imanjën shë me goj dhe me zemër, Disa prëtypë thon është edhe më gjymtyr, por gjymtym puna e gjymtyrëve është është pjesë thelbësuese e imanit, nuk është pjesë e imanit. Është thjesht pjesë përcësuese. Atëherë në mendimin kryesor ndot treja, ne do të flasim për mendimin e tresë kyçsimi për afërti, po po hollon poshtë që kemi hyrë poshtë ato të tjera normalisht. Domethënë poqesën e hedhin poshtë, i imani nuk është thjesht vetëm goj, në zemër dhe në gojë, por duhen dhe pjesë e gjymtyrëve, atë normalisht ato të tjera ndonë më larg. Por kto kanë folur ditën e të ka dhishën ka mbajt, disa ligjera dhe kam seruar të, po të shqithisht do të rëgëjmë disa pika kryesore. Ku është problemi i mërgjive më bërgjësi? Majën i mund të lepike, si kjo është pika kryesore, po e kuptu të të, bëse të tjertë janë kollaj. Problemi kryesore i mërgjive dhe thërbësorë i kërëtullohë, problemi mërgjive gjithi është të e kvepar të gjymëtyrëve. Pse? Mërgjiet, e përfituron njeriu në besimtar pa bërë asnjë lloj detyre për detyrat e Islamit. Murtxhiet. Kurse ehli suneti nuk e beson në nuk nuk, nuk mund ta quajë njeriu besimtar po qyse nuk bën qoftë ai një detyr për detyrat e Islamit. Te murtxhiet, nëse një person thot la ilaha illallah me gojë ose vetullim musliman, dhe jeton një jetë të tër ose një pjesë jetës sa do të joi më dhuruar dhe nuk bërë në asë dhe dhe të tyrë për dhe të tyrë e të, të islamet për mërgjit këquët musliman kurse të eh një sëneti këllu kështë musliman këquët qafir këtu është problemi këtu është problemi mërgjive kështë që mërgjit e kanë zjeruar kufirin e fejes dhe kanë futur në feja ta që nuk i, nuk i përkasin fejes kurse haurit e kanë ngushtuar kanë zhen në feja ata të cire të janë pjesë e fejes këtu ë Veprat e gjymëtyrëve, si pas murgjive, të fukahave nuk janë pjese imanit Si pas filozofëve, të murgjive filozofë, thonë ato janë pjese imanit Po kuptimi pjese imanit dhe më dhe më dhe më pjesë përësus e imanit Dhe më dhe njëri se njëri ju i ka veprat, si pas tyre është me i plok Po po si pati veprat, a i prapë besimtarës Që që në prundim ata, njësej si fukatë të murgjive, si murgjit fukahave thonë si Kjo që, që ata përfundimin një soi që kush u bën asnjë vepër për veprat e Islamit ai musliman quhet sepse ai e shpreh me gojë. Shikoj këta sot pushu njerëzit sot. Pretur ka dhe njerëzit tonë vetëro xhallar, fot muslimanë, të, të gjitha ato që kanë rrok. Po pse? Pastaj thonë me gojë musliman. Po mira ato nuk bën asnjë vepër fare. Jo për muslimanë, se kush thotë me gojë musliman i musliman është. Ky është problemi i tyre kryesor. Është problem më dor, nuk shaka dhe për kësaj rrjedhin shumë pasojë, pasoja do të thonë që kanë lidhje me individin, vetëm me shoqërinë, përgjithësi. U thash disa për këtyre. Tashi për për të taksuar më mirë çështjen e këtyre murxhive, duhet du të them disa pika. Pika e parë. Imani thashë përbohet nga besimi i zemrës, nga shprehja me gjim, me shprehje shpejme me gojë dhe vepra me gjymtyrë. Tashi besimi i zemrës ka dy pika. Fjalë e zemrës dhe vepra të zemrës. Veprat e fjalës së zemrës është njohja e Allahut, çka quhet fjalë e zemrës, tek çu kemi kanqë ka, ka, ka, çu don selefët. Ndërsa veprat e zemrës janë sinqeriteti, dashuria ndaj Allahut, mbështetja, shpresa, frika. Kto të gjitha ose disa prej tyre quhen veprat e zemrës. Edhe murxhiet, murxhiet në përgjithësi, pse ne u klasin e kundroi në veprat e zemrës pjesë e imamit e konsiderojnë veprat e zemrës pjesë e imanit. Kështu që kur flasim që mund të themi që murxhjet i nxjerrin veprat nga imani, kemi për qëllim veprat e gjymtyrëve. Kjo duhet pasparaqesur. Murxhjet bindën dakord me e Hyseniti në, në në në në një aspekt. Ata thonë murxhjet thonë që veprat e mira janë fryt i imanit të zemrës. Dhe ne e Hyseniti thotë veprat e mira që bën një me gjymtyr janë fryti i imanit të zemrës, por Dallimi ku dëllon në e Sunnetin e Murgjit, që Murgjiti thon, edhe pse veprat e mira janë fryt i imanit të zemrës, ata thonë ka mundësi që njeriu mos i ketë to fryte të dash besimtar. Kur sipas e Sunnetit, nuk ka mundësi që njeriu të ketë fryte, do të thonë nuk ka mundësi që njeriu domethënë më mos i ketë frytë të fare dhe i quhet besimtar. Domethënë, s'ka shans që të ketë iman në zemër, të ketë dashuri për Allahun në zemër tket shpres tek mëshira e Allahut, ket frikën dënimi i Allahut dhe ai nuk ka asnjë frytit të kësaj që janë veprat e gjymtyrve, absolutisht. Këtë nuk e përfitonin e sunetit. Kurse murgjet e përfiturojn, ata thon po. Nëse një person farë kjo tregon që ai ka hija i mand zemrë. Dhe edhe po kjo tregon që ai i mand zemrë. Por nëse nuk falet, shembull, ose nuk ka gjor, nuk bën asnjë për veprat e samit, por ta thon kjo nuk tregon që ai nuk ai nuk ka, ka i mand zemrë, kurse ne themi kjo tregon që ai nuk ka i mand zemrë. Se nuk ka mundësi që një person Mos bëj asin dhe vepër për vepër e qëndë të të të islamet Dhe i të këtë iman zemrës Sepse imani zemrës Do mos doshmërisht duhet si jeli vepër dhe gjymëtyrve Së një person cilë të të i thua Por ja është është një person që ka arështë për të të të vërarë Dë mundësi ka Ose e të beson të në të gjithua ose nuk të beson Nëse e të beson të Dhe është sigur dhe në të q dhe se si rezultati do të marrë masë dhe duura, të duhur kundrejt të njeriu. Nëse nëse të beson. Kjo që nëse ne përfitojmë që një person e dëgjon të fjalë që i thu ti me të vërtetë për jashtë një person ka ardhur për të vëruar. Atëherë i ri nuk lëviz avante, vështojës ka ndodha të gjë hiç. Atë kjo kjo domethënë, nëse vjen, kjo vjen nga që ky person domun nuk e beson këtë gjë. Ose ti i thuar zjarr, ka rënë zjarri i madh për jashtë, zjarri on do, do të diki pallatin. Ai nuk shetsof fare, rin vonden ve palvis fare. Nga se vjen kjo? Kjo vjen nga i që ai nuk beson se ka zjar pren. Po ta besonte, do merrte masat. Kështu që nëse një person nuk bën asgjë për detyrat e Islamit, ai nuk ka mundësi të ketë besim në zemër se po të kishte besim në zemër, atë frikë ndaj Allahut dhe, dhe besimi i tij në zemër do ta nxiste atë që ai të bënte një për detyrorëve të cilët e ruajnë zerxhanim. Kjo është akide e sunit. Kurse murrgji thon Kam ushtie të ket frikë Allahun zemrën edhe pse bënëse veprë. Po thotë kush argumenti? Argumenti i tasot me gojë. Unë kam frikë Allahun thotë. Unë besoj Allahun, dhe ne i themi, besimi i vërtet në Allah nuk është ai që shprehet me gojë, por ai që ka përkufizuar el-sunetin, përse ne kanë dekord gjithë dhjetërat e el-sunetit, nga sahabët e Tabinit dhe të Tabin që i imanësh me zemrën, me gojën dhe me gjymtyrën. Që do thotë, që të thot trejnë pa ndashme. Kështu që nëse një person e pretendon me gojë, thotë Un e besoj Allahun, por sa nuk bën asnjë vepër për veprat e Islamit, themi ti nuk e i si bërson, rën, je besimtar, ti je gjinstar. Sigurisht një person shikon dy duke rënje rrezhumnerës e thotë unë të duot ty. E megjithatë shikon ti duke rrezu duke rënë humner e nuk e çka mund të farë, nuk të thotë ty, nuk të thotë ty thot ruse po bin humner, as të parë mund të farë, ti nuk vërtet je gjinstar për ndimin e ti. Qi thotë unë tua. Sepse veprat e zemrës e bëjnë të domozdoshme veprat e gjymtyrës, do të kan lidh domozdoshmë njëra tjetrën. Kjo është pika e dytë. Pika e tretë. Murxhjet kanë rënë dakord me hadithun që imani i plot, që bën dobinë në në dyshë dhe në hiret, është imani që përbohet nga zemra, nga goja dhe nga gjymtyra. Kështu që murxhjet nuk i mohojnë veprat fare. Murxhjet nuk thonë që nuk ka vepra imani. Por por ata thon edhe e kupton që që veprat i bëjnë dobi i imanit nga hiret e dunja dhe e din që ai person që bën vepra të mira ai do gjetë gradë të lartë në xhenet. Kështu që, që nuk është këtu problemi i helësinë të murxhit. Në qendron te kjo pikë, ata e pranojnë që një person që bën vepra është më i mirë se që nuk bën vepra te murxhit. Sigurisht do të dhënë në xhenet, por ata problemin e kanë te ai person që nuk bën asnjë lloj vepre. Ktu është gjithë problemi i murxhit. pikë katërt Disa njerëz thon, ne nuk kemi murxhije, thon sepse murxhija thon një prej prej akitës murxhive është e lejo dhurrmal i manit dhe nuk nuk bën nuk bën dëm gjunaft pas imanit. Edhe ne i themi këllë këllë rregullit që kanë vendosur disa njerëz se prandaj se njëri nuk është vërtet tek murxhijet. Do nuk është saktë që murxhija thon të lloj gjëje. Shehulsim ti më ka treguar që thotë unë nuk di asnjë për murxhijve me emër ta ke thënë këtë lloj fiale. Domethën që nuk bën dëm gjunaft për besimtarin. Kështu që, që tek murxhijet, domun nuk është kushtin që të thonë një person murxhij do të duhet të ketë këtë lloj këtë lloj fiale, këtë lloj fiale. Përkundërzi murxhiju është ai person i cili e pranon që gjunaft e dëmtojnë imanin e njeriu. Kështu që murxhijet në përgjithësi e pranojnë që gjunavet ia dëmtojnë imanin njeriu. E dëmtojnë imanin njeriu. Dhe kjo është domosdoshmërisht e rëndësishme sepse disa njerëz për t'u larguar thonë ja, nëse është urgjencë, në si rregull, pse? Murgji thon nuk e nuk i bën dëm besimtarit në në besimin e tij gjunafut. Kurse ne themi bën dëm. Ne themi e KSH saktë. Murgji nuk e thonto këtë gjë. Ka shumë për murgjive, të cilët thon e dëmton njeriu ë gjunafut. E dëmtonon gjunafut, e dëmton on imanin e tij. Gjithashtu ë uh, murxhiet në lidhje me çështën a shtohet apo nuk shtohet imani ata kanë disa detaje që këtu dhe janë shumë të rëndësishme sepse disa njerëz që janë vet murxhiet kanë anë të dy pika thonë ne nuk kemi murxhië sepse murxhiet thon iman nuk shtohet nuk paksohet kurse ne themi imani shtohet paksohet fatikisht murxhiet thon iman nuk shtohet nuk paksohet dhe thon gjithashtu shtohet dhe paksohet si ata thon imani në vetvete është nzemë Edhe ajo që është në zemër tek njerëzit është njësoj, çdo murgjiet. Kurse ë ajo që shtohet tek njerëzit është veprat e tyre, edhe në këtë lloj aspekti thon murgjiet, në këtë lloj aspekti imani i shtoll dhe paksohet. Kështu që kush pretendon se thot imani i shtoll dhe paksohet, ai nuk ka shpëtuar për murgjieve, sepse as kia murgjiet thash është ajo që tregon fillimfare ka lidhje me veprat, apo që se ikin, ç'a quhet njeriu këtu. Pika tjetër është disa prej murxhive kanë vendosur kusht për saktësinë e imanit që mos i dimani i i dimani i e i azhjesuar për të qenë sakt i saktë iman njeriu që mos bëjë vepra që janë kufër. Që mos bëjë vepra që janë kufër. Si për shembull ti bësh sërgë statujës ose të vendosësh atea ushkuri që vendosin për ifrin brez që shenj shenje kristerëve ose të hedhësh mushaf në në në plehra ose të shashallon dërgimin e tij sallallahu alaihi ve selam dhe të tjera gjëja kufër. Edhe këta murxhijë në këtu kanë kanë vënë kushto për për të shpëtuar prej akuzës së murxhijve. Do thonë jo ja, ne ne vendosim kush t'i lë gjërat këto trgon se murxhijë. Dhe ne i thëj po, këto i thon murxhijët edhe pse janë murxhijë i thon të lë gjërat. Pse? Tudo mund do pas pak, domethënë më vëmendje sepse është pak delikatë kjo si çështje. Atëherë, imani përbohet nga zemra, goja dhe gjymtyra. E kundërta e imanit kush është? Kush është kundërta e kundër të imanit? Shkufrit, qartë, është shkufrit. Atëherë, përdeset e henit suneti, imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Edhe kufri te henit sunet është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Dhe për këtë ka ixhmata e lisunetit. Kështu që një person mund të dalë nga feja me një lloj besimi të gabuar ose me një fjalë të gopuar që është kufër, me i besim që është kufër ose, ose me një veprë që është kufër. Qartë? Kurse murxhit çfarë thon? Murxhit përderisa thon që iimani është vetëm në zemër dhe në gojë, atëherë dhe kufri, si duhet thjet, vetëm në zemër dhe në gojë. Qartë? Dhe dhe kufri nuk do të jetë vetëm në zemër dhe gojë, po me vepra ata thonë me veprë nuk ka kufër. Tash e çandom do Ktu domon tash duan disa të shpëtojm përse gjithësonë se i murgjie. Pse si i murgjie se ne themi ka vepra, ka kafur me vepra. Dhe silli këtu dhe shembulli. Thonë ne themi që kush bën sëgjë sa tuaj se ka për kufër. Kush shan Allahun ose profetson ka për kufër. Ose kush hed mushafin në në, në plehrë ka për kufër thonë ta. Dhe këto janë vepra, gjithë janë vepra. Çfarë? Mirpo, po, po tash i gosh këtu dallojnë murgjit në ehli sunniti. Pse? Murgie thon e bin dy burgjije. Ngaqë kjo bie kundërshtim me bazën e tyre, sepse për disa ata thonë që imani është vetëm në zemër dhe në goj, atëherë dhe kufri do të jetë vetëm në zemër dhe në goj. Po qejse ata thonë kufrit është me vepra, atër dhe i mani me vepra ata e planuar, derë që dhe imani me vepra. Por ende çfarë thon, në tolerancë do për shkak të prersa që bën sejtë statujës. Pse ai është shafir? Murgie thon ai është shafir sepse ka i xmat umetit për të logjë, jo sepse vet vepra e sejtë që i si bën statujës është kufër. Që është një njerëz shtim dhe arsyetimi i dytë është thotë ai quhet çafir sepse kur i bën sejsë ato kë tregon që ai ka kufrin zer për ne çafir për atë që ka në zemër, jo për veprën që bëri. Kështu që Murxhiri, ky është problemi i tyre dhe problemi më dor kë, që ata sikurse thonë që i manesh me zemër dhe me goj, thonë edhe kufri çaresh me zemër dhe me goj, kurse me veprën nuk ka kufër. Prandaj i shikoj këta njerëz që kur bëhet gjë për veprë Po nuk kushtekim. Dhe nxjerr lloj-lloj në justifikimesh të kohëta për të justifikuar një gjë që pun kufur. Do si një justifikimi tash inshallah. Prandaj thot njëri prej tyre, për e murzhive thot, thot kush vret një profet ose e qëllon atë me shpull, ai ka bërë kufur. Jo sepse qëlloi me shpull, thot, por sepse kjo është nëmblefsim dhe armiqësi dhe urrënjë ndaj profetit on, e lidhi kufrin me atë që ishin në zemrën, sepse urrëtia dhe armiqësia është pjesë e zemrës. Po dallor rëndëve me zemër. Shi rrin li di kur me të zemrës dhe me veprë. Se po ta lidh me veprën, atëri bie që e ka lënë mnyan akidin e tit murxhive, që imani është ë pa veprë. Kështu që, që kta dashë disa për murxhive, djoja për të shpëtuar për akidin e murxhive thon ne pranojmë që kufri kufri është kush bën seks dhe statuës ka për kufur, kush vendos kryqi në qafë ose lidh u shkojnë prinë ka për kufur. Po ata thon ka bur kufr sepse kjo tregon atë vërtet që e ka kufrin në zemër, jo sepse kjo dhe veprën e vërtet e shkufrën. Ço bëni dallimin. Kjo është shumë e rëndësishme. Eli Suneti thot imanish me zemër me gojë dhe me gjymtyr, dhe kufrish me zemër me gojë dhe me gjymtyr, kurse murxhia thon imanish me zemër dhe me gojë dhe gjithashtu dhe kufrish me zemër dhe me gojë. Prandaj tek tek murxhia nuk ka vepra kufrin, por ka vepra që tregojnë që kufrish në zemër. Shon kush shon një profet Kjo nuk ka të shim që shkuvër, ata thoshin mërdej që nuk e shkuvër nuk e thoshin dot, dhe pse i bidhëmën që me të vërdët të nëzhenë palarët e tyre, dhe bingu në të shimit shmaun, atërë thamë, kjo është kuvër, sepse kjo të rëgojnë që kjo s'ka pesim në zemër në të vërdët, dhe e lidhën këvërim aty që është në zemër. Përneket atë kjo, kjo është akidëmën, akidë të tyre. Murzhija ka rën dakord që Imani një gjë vetë edhe nuk pjesëzohet, dhe kjo është origjina e humbjes së tyre. E thash, kam për qëllim me Imanin atë që është në zemër. Ai që është në zemër nuk pjesëzohet. Edhe dëshmiesh pjesë e Hadithi thonë nuk pjesëzohet. E shedoj lajëlloshun e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Ço do pjesëzosh sa i thon ata? Nuk pjesëzohet. Kupton? Që kjo është origjina e humbjes së tyre. Dhe këtë e thon sot disa prej murzhive bashkëkohorë që thon vetë dyre helsuneti. Ë megjithë, po megjithëse ato thonë i manupëzohet, kur vjen puna, pastaj thon prap i imani shtohet dhe paksohet dhe kam për qëllim nga ane veprorve të chimtyrve. Dhe i mani shtohet më man vonë të veprorve të chimtyrve, që sa më shumë vepra të kesh, aq më shumë i mban ke, dhe sa më pak vepra të kesh, aq më i pak i mban ke. Dallë ka treguar shumë se inti mirë që për këtë domon kanë rënë dakord grupe domon uzihet më me El-Sunetin që i mani shtohet dhe paksohet në aspektin e veprave. Kurse te El-Suneti çtot imani zemrës, imani gojës dhe imani gjymtyrve. Imani zemrës, domosiguria, është thelmi i iman, imanit. Njohja e Allahut është thelmi i imanit. Njohja e dihetarja, a është njohëj i ignoranti? Siguria e një personi ditur siguria e një ignoranti? Mbështetet sinqeriteti që ka një person i cili adhuron Allahun shumë dhe nuk bën gjunave. Njësoj sinqeriteti siguri dhe sinqeriteti i një personi që bën shumë gjunave, janë njësoj të, të dy. Senisoj. Kjo është pjesa e zemrës. Dikush ka munduar të ushtrohet vogël dhe goja nëse një person e përmend Allahun shumë dhe një person nuk e përmend shumë, a janë të dy njësojtë në, në iman e lëjuz? Një person thotë një herë la ilaha illallah, kusht një person të ditën thotë la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Sa është ai? Edhe nga veprat gjithashtu nuk e njësojnë. Kurse tek murxhiet rritja e shtimit dhe pakësinë e imanit varet vetëm nga ëh, nga veprat. Kurse murxhit sot, ky është problemi i murxhit sot, më që një prepikave e çuditshme. Këta kanë një lloj një lloj kontradikte të çuditshme. Do të tash këni fjalë murxhit të hershëm. Kurse murxhiet sot, murxhiet bashkohor, ka prej tyre që kanë qenë anteres si puna si, të të tashën, të tashmen sot, që janë më shumë ata e sharit Maturidit, kanë akide të tillë, por ka nga ata që i thon veten të tyre sot që janë për Elin Sunit dhe për Selefitëve, të cilët kanë murxhiën në të vërtetë. Kur i pyet për imanin, çfarë është imani? Ata thonë imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Në si tekst, ata përmendin të njëjtin përkuvizim të helsunetit. Kur i pyet çfarë shpjegimi ka ky lloj teksti, imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr, t'i japin shpjegimin e Murrizve për imanin. Murrizi filozof, Murrizi filozof që mëson fillimisht filozofin, ata janë murrjet më të afërt me murrjet bashkoor. Edhe për këtyre e kanë marrë ta bashkohohet arkitetin e tyre të murrjeve dhe prandojnë sa në helsuneti. Murrjet e filozofëve ka pasur këtyre që e panonin që veprat janë pjesë e imanit. Por nuk thon janë janë pjesë e imanit me kuptimin që janë pjesë përbërëse pa pa to imanin që udi sakt. Por thoshin janë pjesë plotësuese e imanit. Dhe pjesë plotësuese do thotë që pa to iman nuk ekziston, por me to plotësohet. Kërse te elisuneti, si është, pa vepra i marë nuk e gjiston, pa vepra nuk e gjiston i marëni, nuk është i mangët, kërse për, për këta, është tjesë i mangët, për e gjiston. Kërse këta e profiterojnë një një muslimat pa vepra, kërse te elisuneti nuk profiterojnë një muslimat pa vepra. Kërse te elisuneti nuk profiterojnë një një muslimat pa vepra. Kjo është shumë në cishme. Këtu fillon problemi këtyre. Kë Në pamjen e jashme të jabi një një të të si për kufizimin, them një për njëtin për kufizimin si Elsuneti dhe kur shpjegojnë për kufizimin, ta shpjegojnë si murxhiët. Prandaj dhe ngatresa aty është bërë shumë e madhe. Është bërë shumë e madhe, sepse ata kur thonë në Elsunet, murxhi i thonë Imanesh me zemrën dhe me gojë. Kurse un them Imanesh me zemrën dhe me gojë dhe ri them po, kështu thotë Elsuneti. Mirë, po ju shpjegimi që bënë për Imanin, jepni një shpjegim si murxhiët. Sepse murxhiët dhe pse thoni Imanesh me me zemrën dhe me gojë, ë Ata, thonë, përfitërojë të jetë një njëri ju besimtar për vepra, dhe ju thoni si punë të tëre. Kështë që ju një përputë me hlisonetin në fjallën, në termin në përkuvizimin e imanit, dhe një përputër me mërgjit në kuptimin e përti përkuvizimi. Një dhe një thonë mërgjit filozof, ata thonë, mund të thejmi që veprat e në pjesë e imanit, me kuptimi që e në pjesë plëtsuose e imanit. Edhe këtë dhe e kanë marrë të këta servisët, pseu të servisët të sotëm, në mërgjiet e filozofe. E për të të dëmën, kam përmënë djetarët disa fjalë, ka qenë për tyre një përjmët njohërë dhe zahit e këllë, thëri, për mërgjive të të vëndshëm të shikajtua dhe para 56 djetët të shka tjilë, dhe që të lepëzënjë fjallë të ti këllë thëriutë. E, se këgjetë, e, e, të liber, të të më mentalisht në pojë gjithë, e nëndodhë të libëritu dhe gjithë më brakë, nëshë Allah, lësështë. Ishakë dhe Rahawaj 65 leth dhe Kër ka përshkërë mërgjiet Ka dhe një përshkërimi shumë bukur të thijesh Që është i thijesh për njëzit i thijesh për të këptuar Thot Më pas E të përuan mërgjiet Ndere sa arritë në atëllë atë i dhej që than Than Kush i le farzët Kush i le fëndëmë nëmazët farzë A gjërimi në Ramazanët Zekatën Edhe farzët e tjera Kësh i le farzët pa imohuar ato, ne nuk e quaj më të qafir, por qështë në tjilim të ka Allahu, sepse a i përnën ato, thot, thot Isakë vërrahoj, thot, këta janë murgjiet për cilën nuk ka dushim. Në më dhe Nisakë vërrahoj, këtë qënë murgji, Isakë vërrahoj qënë murgji i person që thot, kush i përnën dhe tyret e islamet, namazën, agjerim, zekatën, haqjin. Por nuk vërë përnësi për tyre këshë musimanë Kushtë i qënë muslimat të dhe personë, këj është më rëgjivë. Këj është dhe... Në në bënë këto dhe dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe bënë gjunafe tjera së të këtë mundësi. Këj është më rëgjivë. Kushtë të e lësunetit dhe mëmë si pas fjalesë, se imam isha më rrahoj, këj personi se bane si për të të tyrë, nuk e muslimat. Qëtë muslimat. Një një shka tjilë ka të rëgurë dhe e, imam al-Humedi, im e kam pyrrë të rdojmë për qëste në morgjive Më, më kanë të reguar se dhisa njërës thonë, ku që përnon namazin, zekatin, agjerimin dhe haqqin, por nuk bën asë njërën për e tërë desat vtës, ose falet duke i këthyre shpinën kibles desat vtës, a i quet besimtarë për derë sa nuk i mohon këto, kura i e di që lenja tyre është mangësimi imanit edhe i pohon të gjithët të tyrat dhe përnon drejtime në kibla. Thot imamën Hamedi, Ky është kuftri i qartë ndaj Allahut dhe kundërshtimi i librit të Allahut dhe i sunetit të Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam dhe i veprimit të muslimanëve. Në, domoshem shkrim thuhet dietarët e muslimanëve. Ka dhan Hambal, ithaj Muhammedi. E thotë, e thotë Hambal, thotë Ka thani Muhammedi, dëgojë ato duke thënë: Kush e thotë ullëgje e ka mohuar Allahun dhe ka refuzuar urdhin allah dërguar tij sallallahu alaihi wasallam. Ose tregon Imamul Humaydi tregon më që është pyetur për disa njerëz që thon kush e punon namaz zakatin e djemin haxhin por nuk mban sin për tyr ose drejtohet fal ndrim kundër me kiblën ë disa ditë, thotë për disa nuk i mohon ato dhe i punon detyrat, thotë këy lloj personi thotë ky person, thot, ky, ky thotë ka bur kufr të qartë. Imamul Humaydi kjo është mishbam në muslimanëve. Ës mishbam muslimanëve. Pastaj do përmën dhemi, përmën të përmendje më përmend ky shehu të librit të, libri të fjalën e Sakib al-Rahojt që jo u thash, zotë tepruan murxhije, derisa fjalët e tyre është thon kush i lë pesë namazet e detyru, kush i lë gjërimin e zakatit, haxhin dhe detyrat e tjera, pa i mohuar ato, ne nuk e kujmë të çavir, por ç'është ndjenim tek Allahu, sepse i pranon ato thotë këta janë murxhije për cilin nuk ka dyshim. Gjithashtu thotë Imronu xhepi ka vënë ndonjë fjalë tjetër të këtyre kërë djetarëve thot, ka thëni më në gjepi shumë për djetarëve të hadithit ishë me mendimi që aji që nuk e falë namazin që vëtë i dan një feja ma ndje Ishakëm Rahuaj ka të rëgur që kërështë i shmaë për djetarëve aji sa, Ishakëm Rahuaj ka thënë kush thotë Nuk nuk nuk bën kufur ai që i lë shtyllat e islamit nëse i pranon ato, thotë kjo është falë murxhive. Isaghubur Rahuike ka qenë zerouar të thotë ibnul Xhepi në librin vetë të vetën Bari. Thotë Isaghubur Rahuike ka qenë zerouar të person. Atë atë njeriu që e quajn musliman lënësin e të gjitha shtyllave të islamit përveç shahadetit, nuk bën asu as nuk e gjon, as nuk e pse kazu për haxh. Isaghubur Rahuike kush e qujm musliman, thotë këtë person, kjo është murxhive. Është nyjti i gje ka vënë Sufian ibn Uyeyne, Sufian ibn Uyeyne. Gjithashtu presidenti i bashkëqendrës, gjithashtu komisioni i përherëshëm për këtë lloj akide, edhe ky është problemi i këtyre njerëjve sot sepse këta me gojë thon imani është me me zemër, me gojë do të gjymtyr, kurse në realitet ata thon pasaj gjymtyrët janë pjesë thelbësuese pa to ka iman. Prandaj po duhet të kuptosh ta njerëzit çikoi ku hanë nisin ta. Ku bën nisin ta? kuje falën cinazën ta. Për këto gjëra kuptohet shumë qartë. Pse? Se kur shkoni falxhenazën një personi i cili nuk ka shfarë kurr, nuk ka gjur kurr, nuk ka nuk ka nuk ka dhën zekat kurr, nuk ka bë hax kurr, thjesht vetëm se thonë me gojë që kësht musliman, diete që kësht mallzhi. Jo po ai thot, ai thot, ai thot domodin me me gojë në vetë që un them që i marrësh me zemër me gojën po, e gjymtyrë. Thenë po ti e thuam me fjalë. Por vetë po të thuaj tregon që ti se besos siç duhet t'o lloj këtë lloj lë, prokuvizimi siç ka thon selefti. Shumë gjiththamë fjalë thon fjalën që ka thon selefti, kurse shpjegim e shpjegojnë siç kanë thon murzhit. Kjo do të duhet thjesht. Këtu këtu është thelbi i dallimit vetë historisë të murzhëve. Shikoj ato hamish, domosdosh shikoj, e bëmi shikoj kudo votaj. Ka pritur shumë sot. Thot hamish ku dushë, erën sipas të mos të miq derë, pse gjithë njerëzit janë muslimanë për qejsi. Në kjo është gëbim shumë i mbarë. Pse se ne nuk mund të jemi muslimanë Një person i cili nuk bën asgjë për shtyllave të Islamit. Plus, domethënë pa u vurtur detajin, do të thonë që unë e di shumë mirë dhe të gjithë ne e dimë që këta njerëz si nuk bëjnë asgjë për shtyllat e Islamit, shumë isë dërmusë atë lukpoisonas ditë gjykimi i fardhë, kjo është akoma edhe më rënd. Kjo është akoma edhe më rënd. Nëse qëllimi i tuaj është domthonjë që kjo është akitë kurrgjive, shikoj këta, kujt e falin xhenazën, kujt e han mishin, ta kupton se kush janë ata në të, të, të vërtetë. Edh shoq pasojë se kjo parkitën e Islamit, kjo është katëllu se parkitën për Akiten Islame dhe për për për për Islamin në përgjithësi. Shemin Vazin, Allahu e mëshiroft, është pyetur për çështjen që thon disa njerëz. E ka pyetur Shemin Vazin. Vonë. I kanë thënë disa njerëz thonë që veprat janë pjesë e imanit, por janë kusht plotësues për imanin. Do të thjesht Imani më to plecoj, po to nuk zhduket. E thot chim Bazit, Allah më shoh ka thën, "Kjo është akite e murgjive, kjo është akite e murgjive." Nuk to është librit, kjo është akite e murgjive. Qi ata e përfituojnë njëriu musliman pa bërë asnjë për shtyllave të Islamit, dhe pa bërë asnjë për detyrat e Islamit. Tu është për më kjo është fjali chim Bazit, kjo është fjali komisionit përherësh që kanë shprehur ata domosdën lidhje me çështjen e murgjive. Athejerë, fami Imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr, edhe kufrit është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Kurse të murxhjet e hershëm nga që ato thoshin Imani është me zemër dhe me gojë dhe kufrit për ta me zemër dhe me gojë, qartë? Kurse këta të sotmit çudihet tyë, çudihet vërtet. Këta thonë me fjalë, thonë thonë Imani është me zemër, me gojë dhe me gjymtyr, për ta shpjeguar e shpjegojnë dallë kur kuvizimi si siç e shpjegonë murxhia thoshin gjy vepra gjymtyr vjen pjesë përcuese i imanit dhe pa ato njeriu quhet besimtar. Kjo që ata në të vërtet edhe pse e shprehin pa mëni e dashme që janë e hel sunet ata janë për murxhive, kurse te çështja e kufrit janë akoma më të çij. Janë akoma më të çij. Ata te çështja e kufrit kanë shkuar më larg se murxhia kanë shkuar akiten në xhamive. Atëherë nëse imanin mund të thand vjen fare në xhamie, ço dhon iman vetëm me me zemër. Gjithëto theologji që natkund të kuptojmë çfarë është me çfarë? Vetëm në zemër. Ku shofto theksa sot. Kta sot thonim, kufrish thon. vetëm akitë thon. Kurse me shpreh me gojë do të vetëm kur e shpreh me gojë kuptojmë që e ka akitën, e ka akitën e gabuar. Prandaj kta justifikon njeriu me me lloj justifikimi shkurajën për kufrin ose këtë kufrin të cilë kuptohet për atyre që ata në çështjen e kufrit kanë akitën e xehmive dhe akitën e mushive. Por më, më ke se se murzhijet. Shikonit e shëtu tërgujti të sa i gjemë e lidi me të pika Atëherë këtu të më tonë kemi disa pika Këta Mërgjitë të sotë në qëta e në, në, në qështin e kuvit e në gjemije Kanë arridur dhe në doj pika e qëta nuk e qua në qafirë Da të që ka qyutë allohë dhe dërbuaj të i qafirë Nuk e quin qafirë dhe atë që ka qutë Allah dhe dërku e që të qafirë. Nuk e quin qafirë ose të do në nuk e tim qashtë. Si qënë, krishterët, qifutët, që mëshrikët, budistët, komunistët, ose qafirë dhe, dhe të tjere po si të qafira, të tjere nuk e nga përëtenduar në e njërë i skamën. Se nga përëtenduar njërë i njërë i njërë i njërë i njërë i njërë i njërë i njërë i njër sepse do me dhe si valaj nuk e diton se qa shpikimu t'ja përse qështë t'yre problem shumë i mathe këpunin t'yre edhe pse dhije do me me i gjmau në djetare që këta qua i qafirë të dal nga feje që që problemi këtyre do me në këto dhe rasi nuk i qafirë shumë i mathe shumë i mathe dhe kjo tërgon që këta nuk e njohen që është kufrin në të vërdajet dhe kjo është oma më kitë të gjehmi të cili thoshte Imani është njohja e Allahut, kush mëson një njohje e Allahut. Që sipas tyre kush u Zotin, i njej Zotin, ai është përmeshi. Prandaj unë valla po them kam rase konkreta, eh, që mos thot dikush nga gjithë ato gjëra. Unë ka pyet tillë mam musliman. Morën telefonva, kanë shkuar xhallar për të funal xhenazën një person. O xhallar, e gjithë kodizani qytet caktuar. Por çfarë është ky personi? Ky personi thave mohonte Zotin fare, tha, edhe i djali vetëm ai ka e ka bindmë më me zor për ta bInjë ekziston një Zot. Teksoni zota, jo besoi feniz ama dhe egzistoni zot. Edhe kë besonte tek këtë legjepsë u binë që ka i Zot e pastaj vajën edhe për të falë xenazën. Nuk e di poqjese nuk kush janë këta xhenive, nuk e di çfarë është këta xhenive. Kjo është këta xhenive. Që ky thun musliman thjesht një personi zi, pse pse njëri që ka i Zot. Në të kundërt do një kë gjën që virë një person që ka mohuar që ekziston Zoti. Donë sipas tyre ka arritur për për, për ndonjë përfitim i tyre që çafirët vetëm një person që mohon ekzistencën e Zotit farë. Donë komunista, do në komunizëm, po gjithëzë besojnë që ka një Zot, apo se çfarë? Do përveç atyre personi cili nuk e mohon eksistencën e Zotit, të gjithë tjerë nuk qojnë çafirë sipas tyre. Kjo është problemi shumë i madh. Pika e dytë. Për problemet e kufrit tjere, të tyre me që, çështën e kufrit, është që ka për këtyre, kur themi tash këto janë një gjë që janë drejtë, nuk kurse kanë të gjithë. Ka për ty që kanë disa, kanë disa të tjerë kanë disa të tjera, kupton? Që do të pas parashysem ose kujtoj dikush të gjithë ato që po themi ne kanë të gjitha ato që quhen murrëzinë në të vërtetë. Ka për hyrje që ata nuk e quajnë qafirin qafir dhe pse ai nuk ka hyr kurrë në Islam, derisa ti ngjet argumente të di. Kjo logjikë nuk është e vërtetë, nganë fetare, sepse në Islam njerëzit ose mos mund të qafirohen. Unë një person që ka hyr kurrë në Islam, thotë vetë kristianët se çifut. Islam nuk ju zëmon këto personat sipas ligjit të Islamit. I jesh ngrit apo nuk e shrit argumenti, kjo është çështë tjetër, kjo nuk ka lidhje. Kështu që kur një person nuk ka hyrë në Islam, ai quhet xafir, pas sa e justifikoi ose justifiko tralogjikisht në mendimin e Allahut, kurse këta, ai shumë e ka ngushtuar të çështën e kufrit asa dhe ata të cilës kanë hyrë kur në Islam ta kanë frimin qoj çafira. Sepse hesin në hadithin që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, kush i thos vllai i tij xafir, kjo fjali kset një herë për dy, ndonë i themi profeti sallallahu alajhi wasallam por atë që është vllai jot, jo për ata që hyn feku. Shqini personi është musliman, për pra atë thuhet kujdes, kushtin e bësh të hyjë vekur se ka pretenduar kurr'i Islamit, por to nuk ka dëshim gjë të mirë. Kusht që ta dëshojmë në të. Tëo këto niveli stonë tutne. A këto ka këto kancërime nëmë në shumë mbaje po, smund të sejm gjithë për një herë. Pika e tretë, që këto ka këto kancërim gjithë temës tonë është që këta nuk e quajnë qafir atë personi i cili nuk bën as i vepër, domethënë për këtë një personi cilë i cili thjesht të mëgoj musliman edhepse nuk fali, nuk a gjërë, nuk këpë zekat, nuk bën haqë, zbën asini për këtyre, asini të të të të të të të, të islamit, për këta është musliman. Dhe ne themi karëndë dhe kërën të kërët se lefët që pa, pa, pa vepra nuk ka iman, që që kushë pëson të gjerë, të të gjërë, që kushë të të të mërgjiu, njëri u i humbur. Pik tjetër, nga çmurgjiet që çështën e kufrit e kanë vetëm me zemër kur ti u thua domthonë përshum për, për adhrusën e varrave ata thonë jo nuk pun kufër derisa të des ta bëj halloll në zemër. Domthonë çështë e kufrit, po çes shikoi një person që bën një vepër kufri, ata thonë nuk bën kufër, nuk del nga fëja derisa të bëj halloll në zemër pse? Se kjo buron nga kitë tyre që kufri nuk është një veprë, por është vetëm me zemër. Edhe këta në këtë lëpikë, këta domthonë Është, është, janë më kejë se murgjetë të hershë. Murgjetë të hershë me të dhoshë në kushë addhuronë së të tujen, a i është, i dhe nga feja. Kërse këta dhëmë për, për kushë addhuronë varët, a i është për muslimanë, dhe nuk dhe nga feja dhe desë të bëj halal, dhe desë të, të, të, të, të, të thotë, dhe më, me goje me, me, me, me, me razë të bëj halal, hajme halal, të shkët tjimë. Dhe nuk i quen të mundur ta qefirë, në i koj që dhe mu dhëm Edhe është një çështje më të qartë edhe në fenj sam ka folur për to profetit sallallahu alajhi wasallam ha diet shumë ta ka thënë njerëzit mund të qi të Allahu ditën e gjykimit janë ata të cilët adhurojnë varret edhe ata që i kanë kemedit të gjallë sa sa hadith ka tillë sa dush janë të qarta Ka për to fetva dietarëve sotum Qëllimi i tosh për kulturë të çështës së kufrit që këta kanë një problem të madh që këta nuk e kanë qenë njërë një çavër një edhe sikur ai të thoshte rënda ose beve, beve, që kufr, dhe të bëhej për vëprat e një çavëri derisa të apojë Allahu më gojë. Si për shumun ka për tyrë si të cilën thon kushan Allahu nuk e qenë çavër sepse ai domodin mundi ti i pa tuka, tukuar, i pa të ka duhet të tëkuor ose mundi ti ignoron thonë të shkojë justifikojnë ignorancë një, një, si një person i cili shan Allahu. Që ka ka nevojë të justifikojë ignorancë? Kush i justifikon ignorancë? Dhe kjo është një prej problemeve të tjera që ata Te çështjet e tepër nuk bëjnë dallim me çështjet e shehta dhe çështjet e qarta. Domethënë ka dallim. Te çështjet e ky në çështjet të cilat ka xhma aty me di Islam dhe çështjet që janë të shehta. Çështjet që ka ka xhma për religionet, domethënë kushën Allahu. A dyshon njëri që kushën Allahu nuk është musliman? Po murrgjjet, ky person, domethënë vetë ta thon xhami në këtë aspekti, ky person nuk qëhet të deri sa të ngjit argumentin. Ç'argumentin e desh? Ne thoshë se nuk lejo me shallahun dhe vetëm një person deputet mund të kuptojë kjo, kjo është diçka e rëndë. Përndërse deputati nuk e kupton këtë gjë. Kurse për këtë, jo kjo mund të të poqartë, edhe do të më ngjit dokumentet e njeriu. E gjithë kjo vjen on sepse ta besoj që kufri nuk është me vepra, por është vetëm me zemër. Ju i pyet të tia, e kishë me zemër ti fjalën që thënë? Po, thënë, por do kështu ata. E, e kishit ti me zemër ti fjalën që thënë? Po, jo, se kisha me zemër thashmë, thashë thash, ato i çu. E thashë kot për çe. do ishin dhe, disa pika në lidhje me çështjen e e kufrit. Kjo që tha domethënë është e çuditshme këtyre, po e përmbledh më një herë. Në çështjen e imanit thon, imani është me, me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Pastaj në shpjegim thon, veprat nuk janë pjesë e imanit, por janë vendin pjesë plotësuese e imanit. E shpjegojnë imanin si punë, si punë mbushëve. Të cilësh ti kufrit thon, kufi është me zemër, disa për ty thon edhe me gojë kurse me veprë nuk ka kufër, por vepra tregoni thjesht tregoni që njeriu nëse i bën ato që ai ka rënë kufrën në zemrën e tij, kjo ata e kthejnë çështën e kufrit tek çështja e e zemrës dhe e gojës. Prandaj thonë ka për ty që thonë që kush e shkel Kur'anin nuk qujtë çafir desin ngjërt argumenti ose thonë nuk qujtë çafir derisa domethën ta dim që ai ka bërë hallall të veprën. Dhe kjo thon kjo është shumë rond. Kjo është tamam e humb, kjo është humbje madhe. Nuk mundësh një person të quhet musliman nëse ai e shkel Kur'anin me dashje, po them me dashje, por ja da shtoi një person që pa dashje, sepse pa që kishte kishte diçka të shkelin. Kurse në një person që shkën me dashje, smohu ti musliman, por se ta i qen musliman s'do nuk i kish njerë argumente, do nuk i kish njerë argumente. Ka thonë, doon ka gjë çuditshme punën e murxhive shumë, po një prej gjërave të tyre për shkak të çuditshme është e murxhiyet me gjitha akiten e tyre të prishur që kanë. Ata e akuzojnë Ehlisunetit dhe thonë tajnë khauaric. Kjo është përshenjënë të murgjive. Ka thënë Harpël -Kirmani, Kirmani në Libënve Takides thotë, një përshenjënve të murgjive është që ata e quajnë Ehlisunetin khauaric. Qënë Ehlisunetin khauaric. Ma në dhe unë kam thënë në imësim për imësim e që, ose ata të të të vërdëtoj që në imë khauaric, ose në të të dhe në të vërdëtoj që ata mërgjirë dhe q Sepse nëse nëse ne nuk i hamë Harisun, u tregova kush janë Harrixhit dhe parimet e tyre, u tregova kideen ton, msimin e kaluar. Ato çon gjellet ta që i qujnë hensonin Harrixhit sa vetë murxhija. Kjo është fjala e Harbi Kermanit, si ti ka thën, një përqindje e murxhive që ata e qujnë hensonin Harrixhit. Kjo është, domethënë, çështë e tyre. Kështu që murxhijet janë një prej grupeve të humbura, parimë tyre bazësht çojtia një personi musliman pa vepra, pa vepra. Edhe ata i dallon në disa pika, një prej pikave që dallon është shikoni ku ku ku han mishin ata, edhe kujt e falin xhenazen. Kto dallon që dallon çdo kush, nuk ka nevojë fare të pyetësh çfarë kitë këtë, sepse me gojë të thotë unë e eletonë të gjithë kanë eletonë. Ka për ty, ku ha mishin ti? S'ka problem të gjithë zonat e muslimanëve, ku do të shkosh, çdo klub të shkosh muslimanike të gjithë tej zonën tëi. Që shumë të purgjitshme. Pa e ditur vetëm tamam se kush është ky person vërtet sepse muslimanu shuh në përgjithësi shtrish dorën, sa të ka bi dora musliman. Kjo është kollaj. Problemi e është kur ti ke kë përpara te një person, të cilit do nuk falet, nuk ka xhor, nuk ka zakat, nuk bën haxh, nuk bën asgjë si për detyrat e Islamit. E quj musliman apo jo? Ja? Thotë po që musliman, i themi ti e murxhin. Do ne. Nëse ai bënive për kufri, thotë nuk nuk quhet kufër derisa të bëj hallall, i themi ti e Xhemi t'i e gjemi u vetë dhe e sa të bëjë halal t'i e gjemi u vetë kjo është akitë i gjemi u vetë akitë i shumë në shqron keqe nga akitë i më të qiju mund të kistojnë a e sa se lefët kanë thëmë bërgjemi që ata i qafira për këto e akitë i që kanë që ata i qujnë i manjë vetëm e zemër edhe kjo do vinë në mësinë në arshë në shalë të të tërgoj i për temija që grupët e humë bërë a bazë janë, katër. janë Edhe disa dietar kanë futur në xhemjet, kurse disa ti nuk kanë futur, kanë thonë xhemjet janë çapiu nuk hyn fare këtu. Do vimë simularisht me këtë gjë, këtu le të detaj. Atër katër janë burimet e grupeve të humbura: haurixhet, murxhiet, kadriet, shijat. Edhe i pesë janë xhemjet. Disa kanë thonë të pesat janë xhemjet, disa kanë thonë nuk hyn fare sot ai që vira. Pakitë dyre është, akitë kufri. Dhe pjesa që të shtyrë që ata thonë që iman është vetëm në zemër. Edhe dhe kufri është vetëm në zemër. Çdo kush vollë një kufër i themi a e kishë synin e kishë për qëllimin e zemrës të ullë fialit ose kishe dhe kush bën vepër kufrit thot ti e bëre me gjithë zemrën të ose bëre me një zemër po se pa të bërë me zemër atë ja falet do nuk qoftë kufri këto gjë Kjo është akiti këtyre Kjo është sot do të thonë është me ton lamt shikoj njerëz do shikoj do un kujt i falin xhenazën kujt e han mishin O jap të dy dy gjëra sepse vëlla e kanë vërë vet Edh po sot me goj kur ti ti djosh ti un e më në suneti thon Atëm pyeti vëllaq mosmëndje, thaa mirë ti folë tha f havarizh dhe murgjit, po mirë thaa, nëse kemit gjunjëta për në vetë ato të, të, të llojëj, edhe uni thashë vëllaq. Nuk pranon njëri për vetën e tij është i humbur. Mi po ti do të kish para syve ti thashë vëllaq, po a them do juve, do të kish para syve që un po, po të pçelsot. Po trëgo kush është peshorja? Ti merr peshorën, edhe pesho mua, edhe peshoj njerëzit vetëm anasaj, sikur sa peshoni sa peshon njerëz, sa peshon tjetri. Ti vetë duhet të peshosh, ti peshon vetë. Po si zoti më pushu vet, atë i viti për zonë me mend të tjërave, atëherë, po që se humin ti me mend aty, do nuk është mos tyre, me mend të tjëre. Prandaj un po tep peshorët, të vash msimin e kaluar peshorën kuçiën xaurigit, secili të tyre, një jeto, dalloi ato, ma an ty e kuptoi kush xaurish ku është gati për të kthirë. Ku ze këtëher po tregushë amurgjiet. Një një kush amurgjiet, këta në secilit të tyre, dalloi ato, ma an ty e ke buri të dalluar. Dhe po jap detajet Të thieshta që të kuptosh çdo njeri thiesht. Sikur mos ke kuptuar asnjë gjë deri tashin, vetëm që i para sy është të, të, të dëgjojë. Nëse dikush thieshte thotë me gojën e musliman, po s'bën as namaz, as zakat, as djima, as haxh. Nëse ky hoxhë qura që to musliman, ti thot e thotë Murshi. Kti i thotë Murshiu. Nëse ai thot, ai robi më, domethënë nuk bëso ti në gjykimit. Ky e thon musliman akoma, pse nuk bëso ti në gjykimit? Që është murrëzi dhe më ke sa murrëzi. Nëse ai bën vepër kufri, ai thotë jo, nuk quhet kufër derisa ta, ta ta ta bëj halal, me, ta bëj halal. Nëse i shan Allahun, ose shan fen, jo nuk bën kufër derisa ta bëj halal dhe dhe gjëhmi, jo. qa, kjo gjë. Dhe ky xhamiu. Meqenëse kjo është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Është thjesht se kaj nuk ka ku të shkojmë. Detajet e këtyre do ne kemi shpjeguar më rrapa, pastaj do më murrëzi ka një citat që treguam që në fillim ndërsa dëm i tyre thashë shumë dëm i madh sepse kjo lloj akide kjo e shkatëron fein islam. Dhe do t'rëgoj edhe një fare që feja sa më ka disa kufi. Kush i ngushton ato ka për të nxjerrë një feja që nuk lejon të nxjerrë nga feja. Dhe kush i zgjeron ato kufi ka për të futur në feja të që nuk, të që nuk u takon të hyn në fej. Po kush kush ku është rezultati kësaj gjëje? Domethën ç'ndotash. Kur ti nxjer nga feja disa njerëz që nuk dën nxjerr, ç'do bësh? Do të konzdorosh ata siç konzdoron mosbesimtarët. Çdo lloj detaje që ka mosbesimtar do ke dekeshtim de, de, de me ta. Kurse në të kundërt, nëse ti fut në fe ata që janë ve, do të konzdorosh kafirat, ata që janë besimtarë do konzdorë besimtarë. Doja për selam, në një koqje që, që fiz i jemi selam. Të leohet martosh me të grua që është e tillë sepse i bëjit muslimanën, në një koqje që është muslimanë të vërtet, është kafire në vërtetë ti thua muslimane. ë të leo takta ta bësh aktin e martesës me at babt të asaj vajze sepse ai është musliman kur ai është musliman hiq aktin e martesës nuk qudi sakt fare nëse ai nuk është musliman ti që un musliman dhe për aktin e martesës sakt të leot ja hash mishin atij sepse ai është musliman kur ai nuk është musliman hiq ti po ha mishin e një mosbesimtar dhe kjo është haram gjithashtu e tjera e tjera e tjera do i vaje gjinazën do lutesh për të dhuroj oh, Allah mëshiroj kur ai është kafir dhe Allah ka ndaluar të lutemi atij për çmirat Nësa nësa gjera ka cilët janë, janë shumë të rënda. <të të> rënda> Ideja është që ka shumë pasoja kur ne gabojmë emrin, kur shumë të musiman, kur nuk shumë të musiman. Kur gabojmë dhe nëzirën nga feja të që nuk duhet nëzirë, dhe kur gabojmë dhe fusim feja të që nuk duhet të futun feja. Këta që kam më mërë, kësh problemat gjallarve, këta, aqë shumë i kanë tre mërë njëzë dhe të qështë të këfirit, Aj shumë i kanë trembur dhe vetëm për haurixh, haurixh, haurixh, thoshë dy vjeç, bush më haurixh, tash janë tuë mbyt dy vjeç haurixh. Aj shumë i kanë trembur dhe nuk e kanë folur për parën tjetër fare, fare ose pothuajse fare. Ajse njerëzit tash i kanë frikë vetëm për për çdo lloj gjë që quhet tekfir. Dhe nuk e kuptonin që tekfiri, tekfiri është një prej rregullave të fesë. Ajë që janë ndaluar të primin të Sepse në të kundërt, nëse ti nuk e njeh fare temin tekfir dhe e, dhe ana shkalon atë kuç problemi atë, problemi jo është që ti kalon akiten e xhamive. Kujtë këta i thon njerëz kujdes mos ndhieresh njerëj nga feja nuk duhet ndhierr dhe nuk i thon njerëz të kujdesë dhe mos fushësh njerëj nga feja nuk do të futur. I thon vetëm të parë kushtet janë le pa fën dhe për këtove këta nga Afrika se mos ndhier një nga feja, janë duke futur në fe të atij se si janë fe fare. Kupton? Dhe kjo është shumë problematikë madhe. Qëçiu e hri suneti është mesatar në më me të, të dyjave. Problemi është ta nxjesh një person nga feja, ne problemi është të ta fusësh një feqë nuk është më fe. Kta tash çfarë po shtyqon kriju njerëzve, i ka kriju po shtyve njerëzë që kush bën të kefir dikujt, ai është haorich. Dhe kjo është humbje dhe shpifje e madhe. Sepse unë nuk e përmendur dhe mësuesi nuk e ka lëbur përmenda në të gjithë librat e fikut. Të kam në libra në 200 deri në 100, që libra gjithëpërfshirës, kanë përfshirë gjithë temat e Fikut. Dëgjosh një kapitull i quhet Kapitulli i daljes nga fëja. Kan treguar dijetaren të që njeriu del nga fëja. Dhe ku është problemi këtyre? Ku vjen puna të çështë festa tremën, ai shumë, ai sa edhe njerëzit nuk u kanë treguar që që njeriu del nga fëja për shumë gjëra. Prandaj te një libër që është përkthyer gjuhë shqipe, për çështë daljes nga fëja, un kam le të kam parë disa gabime tëta. Disa Jo më ka hipur po heqje të vërtetës. Tash i më morë librin, por këtë gjithë librin. Pse për këtë gjithë? Çka ka bër? Në hyjën e librit me paraohënie, shehu ka përmendë aty që diëtarat kanë përmendur librin e fikut rreth 400 lloje, çka do të thot, mbi 400 lloje çështjesh për, për të cilave njeriu nëse bie në një pritë dal nga feja. Mbi 400 lloje po në libr. Kjo është arabisht, kurse shqiptari ka hiç falë të lëfëndie. Pse? Këhalse tize tremën njerëzit që kanë mbi 400, 600 një kafeja. Ëh? Kë frikë për të vërtetës? Nëse ti etan i kam thënë për librat do të të trembë ty. Kush je ti? Kush je ti profeti i Islamit ti që ti do të tregosh njerëzve jo të hiqë këtë vije? Kësh amanet o vlla. E morëni ju për këtë gjithë. Pse nuk e provoni ti doli pikë pikërisht? 1. Vinë të çështë gjykimi i religjishë i vëzhgjet të Allahut. Dhe çështja e ka sieruar sheh un libr 50 faqe aq bukur, shumë mirë, akiten e lësynetit. Kurse ky miku e ka marr atë dhe e ka fshir, nga 50 faqe ka përfushika, ka përkthyr vetëm 5 faqe ji sej, e ka përkthyr në një formë të tillë që prej sa njëri nuk kupton asnjë gjë hiç. As mirës, ke të mërm më shpara se për çfarë do të jam. Edhe e treta që kam parë te ky libër të çështje të kthirit Çështja e të personit i cili merr nën shtetësi të një shteti jo besimtar. E ka rëhijuar siç është djegë shfaqë djegë çështje, e ka rëhijuar pa dhën asylëshë i hiç, e Kamistović don, un RS-sish që kanë pas lexuar i bën ne bisë të di që çështja ekziston se kanë pas lexuar, thash vallë, ata kanë të përqësim të çështje ky, se çështje e madhe. Kur shikoi në imiku jon, ai e kishte hequr atë pa lënë gjurm fare. Dhe kjo është fatisie e madhe. Ç'tregon kjo? Kjo tregon që këta i trembësh të tekfirit. Po mirë vau, të libra e përktheve ti vet. A është ky dietari që ka shkruar të libër, jo këtë pa libër tjetër që vet po çosht të tekfirit. Vë fjalë vet për ç'e prishin imanin. A nuk është ky dietar i mirë? Pse ti nuk e poqson çdo gjë që ka thonë ty ai? Pse? Ç't trem ty? Të tremë dy njerëz marrin vesh vërtetën? Këto tremë ty? Apo ti je më i mshirshëm në momentin të isam se dietaret e Islamit? Dhe kjo to dukej problemi i vlezer, kështu që këta i kanë krijuar për shtypin e njerëzit të te tekfirmo sofut fare. Kjo do të thotë që nëse ti shikoj një person që pun kufr, çdo lloj gjeje, thotë kufr ose vepër kuvi, jo nuk është kafir. Madje, në denë lloj pikë sigurie vet paguti, vet paguti që vendos ligje, vendos dhe po vetë vet Zot, o dhe jo nuk është kafir është musliman. Edhe kush e quhet atë kafir çfarë është? Ai është harinch. Edhe un po u them fjalën e tyre është tamam fjalë që ka thënë Harbel Kermani. Sot preshinjo të murxhivës që ata i thonë Hrisunedh Qavaric, them vallahi, mua nuk më duket se ka gjë tjetër përveç asaj që ka thënë Harbul Kermani. Nuk duk gjë tjetër. Dhe realiteti me këto fakte që u tregova e vërteton të lëgjë. Prandaj këta xhamatë të tyre nuk u tregojnë kush e ngjëjë nzië nga feja, madje i nxisin vetë xhamazhit të sfutën atë gjë që i ngjëjë nga feja. Dhe fakt më, më konkret për të lëgjë është se hamuris ndër fetare. Çose tu, tu, tu, tu, tu dhan dorë, tu, tu uru ata njerëz se cilët futën për t'i bërë bereqet kësaj lloj kësaj lloj çështje, e cila është çështje nga çështjet, nga çështjet, nga kufrit, mund vaja që mund të festojnë Fenistava. Valla e kanë treguar njerëzve të lëshëris që ndalt ta thonë hu duhet bëni msim, quruni sepse kjo është kufrit nga feja. Oha kanë vanti dietar kanë treguar se për këtë ka i xmat automeditë sa më kjo është më e mabull se çdo çështje tjetër që mund fitet për çështjen e kufrit. Ja. Po çfarë thoni, do në urime, mirë se hyrën të çështje. Madje Ka për dy që kanë marrë vetë pjesë në përkthollë kongresesh dhe në përkthollë kursesh trajnimi kanë marrë pjesë vetëm to dhe janë mburrur në për revista që nuk marrin pjesë to. Mbas gjithë të tyre, kur ty kufr, khawaric? Khawaric, khawaric, qafir, që ti u thonë që kjo është kufora, ky është Khawarij. Pse është Khawarij? Ky është Khawarij sepse këtu quajnë kafir ata që kanë qejtur Allahun dhe dregurit i tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe i xhmau umatit Islam, sepse për ta sepse për ta si kur të bëshë dhullëve për kufri nuk dhe nga finja pra ndaj porta e të këfirit për këta është ndaluar dhe nëmbyllur totalisht ose përdres, për dresht për poqesër nuk shullet nga të regojnë e të kë këqunë që firë ka lën njeri dhe në qitë musliman, musliman këj musliman e i tën. dhe i që nuk është musliman edhe të e fusin për hirtë daves e bëllë musliman sa dushka të tjo Qëllimi këtu është që këta kanë probleme vëlla këta janë shumë të përhapur në shoqëri. Edhe për këtë fotkesisht nuk flet njëri. Dhe u themi këtyre që i thonë vetë këtu që ne jemi në shëndet. Po ju kaq ndihmë se domethën çështja e çështja e grupëve të humbra. Pse nuk flisim për murxhiet? Pse nuk flisim për murxhiet? Nuk kanë se si flasin kur ata kanë rënë brenda vetë dyte. Si do flasin? Ço do thonë për murxhiet? Po thonë vetë dyte murxhiet do tregojnë njerëzve ato lloj rregullash, më cilëve ato do kuptojnë se kë kam kë kam përpara. S'mund të thësoj, jo mund të thësoj, llojës, po që staka llojet e bin vetë vetëm çka kanë, kjo është kuptimi. Prandaj unë bova themëse, unë në parime, murgjive, kaluar, u avash parimin, të parimin e murxhive, më simë kaluar u dha parimin e favoritëve. Ju merrni, peshoni njerëz ndashmuan dashtier, peshoni me anë të tyre vetë dhe gjykoni ve vetë për çdo kënd. Dësosë të kenë të qarta, më di për murxhit ka mbajtur disom msimë rreth 7-8 msimë ne kam sqaruar me detaje me argumente fetare çështën e tyre, hipo sot kishte nevojë për të bërë atë barazëshërimin që të përmendë dy grupet dhe sepse i bëte më të më të përmendit të grupunës, fokur që ne në msimë të ardhshme çdo të flasim edhe për shihat dhe për, për kadërijet nga pak inshallah me lenin Allah, pastaj do vazhdojmë te temon. O Allah në madhërinë të ndrujë është e humi ova shpëtimin e tij. Po Po, në bas të veprave Murgjit e parnojnë që imani ule dhe ngrijet në bas të veprave Jo në bas të se që është në zemër <të> Në lidhe me dhe të që është në zemër, ato të thonë është e pandrushushme Ato të pësën që pa vepra, s'ka thonë në gjithë vepra? <të> imani shë plot, pa vepra është imani, është imani shë imango, thonë Imani shë imango, thonë Por imani, thonë, ata është e që është në zemër Dhe ngojë Që ta imani është pa veprë thon ata, por veprat e plotësojnë. Thjesht e plotsojnë. Janë si punë rroba si që zbukuron njeriu. Po pa pa rrobë një njeriu, njëçuot. Shin, shoh, në një pa rrobë, njëçuot. Kur s'me rroba është më i bukur, është më i mirë. Kupton? Këshu është imani për ta. Ngrihet imani thjesht thjesht sepse ti bën më shumë vepra për këtë arsye ti e më i plotën imanin tonë në këtë aspekt. Atai që zbëjn, kursa atai që bëjn, ka n'i manë me t'lejrat për ta. Otënden?! Kjo e qëtëde e. Shiajdj...... Dovi, dovi dhe te plasim për ta i shri edhe? Dovi dhe për ta i shşidë? Bërqsh الë poj' T'ing dit që t' fotovrajlt namazët e 3sht kapir. Me përnqeshtin ngema jamazani, Malat mse në dhamdiginë namazate s'kaset. Sitë bashkot <të> s'shi <shala> chuyhet. Kjo ç'është kjo ka lidhje me ç'është namaza e quhet ç'fyer që lën namazin apo jo? Uton edhe kjo nuk ka lidhje me të sh... me temën tonë. Kpton nuk ka lidhje me temën tonë onj. Do të thotë ti po pyet tash ç'është ç'fyer që, që lën namazin. Ja. Po ky është ç'është ç'fyer, a që s'ka namaz, po apo ka xhirim? Po pra kjo kjo është pyetë jote, a qoj ç'fyer që, që lën namazin po pyet jo, ti. Unë këta kam sigurt. Po përdes sa ti thuaj që është ç'fyer që lën namazin, nëse ti do të agjëroj, dhe mos agjëroj, ai ç'fyer quat. Do të thonse, atë do të bësh dallimin. Qe qafia nuk e kanë gjithë me i gratë, të këtë se kuptojë, po si ka mundësi ti qafirë kur ai ja e gjiron. Kur tek tek qafirat ka njerësin se si Bujheli, ka njerësin se si Butalipi. Kupton? Nuk e kanë gjithë soi. Mos pretendoni ti të jenë gjithë soi, edhe për sa i përket lënë stonazit dhe xhmaut i sahabëve që lënë namaz që kufrit nxehën në feja. Shumë sahabë për të lëngje. Edhe tek e kemi shpjeguar mësim veçantë, ne mbajmë mësimin e gjatë për të çështje është inquizuar mësimi. Qëllimi i tu është që Ëh uh, nepo flasim tani për atë person që nuk bën asnjë vepër, ai nuk quhet musliman te gjithë selefët. Dhe kush e quhet musliman ky është i humbur. Ka, kjo është. Le të mos ngatroni dashij sepse ngatroni xhamatin me gjë të tjera. Kjo është çështë tjetër, ka lidhje me namazin veçanëti. Kjo ka lidhje me namazin çanëti. Po pyetja që për namazin çanëti ky është mosbet tjetër. Nuk ka lidhje me të mos ngatroni njerëzit. Kjo është akide më ne sunetit. Po. Kam fotik për ata që shkojnë mal të mortë. Po ndërkohë që i pretendojnë shumë shumë thotë këta argumente që shpiku thotë se kjo është një problem i tyre domethënë që këta pretendojnë që ai nuk quhet qafir pse audhron dikë ditë veç Allahu dhe kjo është një çështë më të qartë minxhau nesalev kështu që ky është ky që shkon mal të mund ky qafir nuk diskutohet fare ç'argument do të ngrihesh aty kjo është nga një më të qartë të Kuranit kupton kështu që ngritja e argumentit bëhet fjal tek tek dietarë tema të mia të, të, të tjera bëhet për çështë të fshtëta Jo për çështën për cilën ka xhma automedit islam, nga çështën më të qartë fes. të fesë. Kupton? Se mirë këto babat o morrin, po ti ke ata që shën Allahun, ai do të të më një argumentin atë që shën Allahun, pastaj ta bëjmë xafir. Kupton? Bile kam kam lëzu një histori për çudireve. Shkon një person, takohet në vend të Arabe, sharja sharja e fesë, sharja Allahut është e njohur kështu. Fatikisht, vallahi kjo është fatiksi e madhe. Kështu, tub tub Allahu kjo ajo, shën shën Allahun, zotnëruj vallahi. Edhe një vëmësemani thotë, "Ore, edhe pendoose, po e kufur." Edhe vjen këmbërgjithë, "O ti, kje frikë Allahu, bëj, pse bën, pse bën çafim muslimanit?" Në vendi muslimani, i thotë tipi, "Pse pun kufur ti, në subhanallahu?" Shkon i thotë tipi, "Pse qen çafim të mosot je të kish?" thotë. Domodin, krimi më i madh është të qush çafirat e që janë Allahu. Nuk është krimi me i madhë, qësh... më i madh të qush, domodin nuk është krimi më i madh çafshallahu. Nuk është krim i madh sipas tyre murxhive dhe xhamia ç'shallallahun, por krimi i madh tha qiu Shafiu ti ç'shallallahun, kush krimi më, më, si gjemijet, krimi më shafir, i madh por ta. Prandaj vëllai kanë drejt, kanë të drejtë ata që kanë thonë ai në ndojmë shumë iri që kanë thonë feja murxhive është feja që pëlqen mbretërave. Sepse bëj ç'doj mbreti, ta përmbysë dyjon është musliman. Ç'kam për të tënde ti, ti bindhemi totalisht. Për ne dhimbën time thotë, që janë suniten mesatarë mes favoritë mes që si binden prisave fare dhe murxive të cilët u bindën atyre absolutisht, në mënyrë në mënyrë totale. Kupton? Kjo është akiti e murxive. Shikoj të njerëzit u bindën të parëve të tyre në mënyrë totale, tash sikur se nga ta. Ja. Si, një natë tonë. Mes, çështja është e një personi që më është secili i shtet i. Çështja në shtësi, kush më në shtësi, kjo ka nevojë për detaje, do dossierohet inshallah, po jo ne, po ne, po na dha Allah mundsinë të ta cënojmë msim veçantë, inshallah, do t'rgojë të djiga shkruaj. Ka shkruajë Sheikh Abdulaziz ibn at-Tibrit në cilën s'e ka përkthyer vullai Musliman очку që uxkam qako pritis, që uxkë uxkam q qwelë, më nga le z tamaqë… allahio të tëmutë në ne vëjo këmbëtos e shërzysëruar dhe tashin e hap detaje shumë të vështaja. S'mund të shërzoj dot tani. A e ka bën kur kanë debatone pararesha? Me haurishët e ka thënë. E ka thënë për haurishët sepse haurishët thunë kufur zëndë veprë dhe ibn na basho nuk flihetu për të kufur që mendojnë ato për skufrin e vogël. E flin për ia është dhe detaj jemi jo se tonë, pra ne, shla, nuk e maj tremësimin për këtë çështje. Tremësimin përse jemi se çështje. Uton pranë dëgojë të mësimin shas sepse tashin nuk ka nuk ka dhe koha thiresan.